Първото задължение на учениците Четвърта школна лекция на общия окултен клас 16 март 1922 г. Четвъртък, 7.30 часа вечерта, София Тайна молитва Преди да пристъпим към прочитане това, което е написано, аз ще направя няколко кратки бележки. Тия познания, които може да добиете в една окултна школа, ще засегнат не само вашия настоящ живот, но и бъдещия ви живот. Тия познания ще бъдат в полза не само за сега, но може би за хиляди години от сега нататък. Всяка една окултна школа или Великата Божествена окултна школа е съпроводена с големи мъчноти И не е тъй лесно човек да стане ученик на една окултна школа. Вие може да минавате в тази велика школа само за оглашен, защото ученик е само онзи, който може да борави с задачите на тая окултна школа, както математикът трябва да знае всичките правила на математиката, за да борави с сложните задачи и музикантът със сложните упражнения в музиката. Ученикът всякога трябва да знае положението си в школата. Той не трябва да си прави иллюзии. Първото правило в една околотна школа е ученикът трябва да има голямо смирение. Не овче душе, а смирение. В тази велика идея, че вечното, безграничното не може да се събере в ограниченото. Той не трябва да си прави иллюзията, че в тази малка главица, в този малък мозък вътре, ще може да се събере всичкото тайно знание. Невъзможно е това нещо за сега. Прави се сравнение, че човешкият мозък има голяма възможност да придобие големи знания. То и сравнение е следващото. Ако съберем всичкото съвременно знание, може да го съберем в 90 книги, големи като Библията, и ако го напечатим в клетките на мозъка си, пак ще остане място за още 900 такива книги. Та и щото вземете 90 към 900 и ще видите какво е съотношението 1 към 10. Значи, човек дори не е презполовил своето учение. Ученикът в тази окултна школа трябва да знае где му е мястото. Той трябва да знае че учениците от най-долната градация се различават от учениците от най-високата познание, т.е. че тяхното знание и сила в сравнение с онова на напредналите е нищо. Човек в едно отношение може да знае, но в друго отношение да не знае. Сега той не трябва да ви бъде за обесърчение, но който иска да се учи, трябва да знае това нещо. И пак ще ви повторя идеята – Хората устаряват само когато мислят, че всичко знаят. Който иска да устарее, това е много лесно. Денят, в който ти помислиш, че всичко си свършил, ти си устарял. А за да се подмладиш, ще мислиш, че много малко знаеш. Ще почнеш като дете да възприемаш. А такава старост аз се наричам преждевременна. Зато и желая всички в школата да бъдете млади. А за да бъдете млади, значи да мислите, че сега започвате великото божествено учение. Учението, което света дава, то е предговор на божественото учение. Като свършите всичко в света, отделенията, прогимназията, гимназията, после университета, специализирате се и станете най-ученият човек, това е само предговор на Божественото знание, което трябва да започнете. Следователно, ако вие сте добили този предговор, може да станете един добър ученик в Божествената школа. Зато аз препоръчвам на всеки да добиете от светското знание колкото може повече, защото някой казва «Нам светско знание не ни трябва, а Божествено». Ако светското ти е мъчно, Божественото е хиляди пъти по-мъчно. Сега в един съвременен университет плащат такса 800 лева. А в едно божествено учение с 8000 лева не може да влезеш. Из 10 000 лева не може да влезеш. Из 20 000 лева и с 100 000 и с 1 милион и с 10 и с 100 милиона не може да влезеш. и с 1 милиард не можеш да влезеш. Разбирате ли? Ако е за пари то с не може да се откупува. В Божественото училище ще заложиш сърцето си и ума си, а волята ще остане твоя. И тогава ще откупуваш сърцето и ума си, за да покажеш колко си онак. Волята ще остане на Тебе, а умът Ти сърцето там. И затои и Писанието казва Сине мой, дай ми сърцето си. Сърцето си ще го заложиш. Разбира се, то и не е залагане, тъй както в света залагат. Във всяка окултна школа ще пристъпите с всичкото си благоговение. То е нещо вътрешно. Няма да ходите разпасани, но там като влезе човек, трябва да има всичкото благородство на ума и сърцето, да знаете, че той е една от най-великите и най-благородните работи. И върху познанията, върху това градиво, което ученикът ще добие, ще почива неговото щастие, понеже той ще съгражда бъдещия си живот и бъдещия си дом върху тия свои познания. Някой ще каже, без тия знания не може ли? Не може. Може да влезете съзнателно или несъзнателно, но все таки ще минете през Божествената школа и ще свършите. Само, че някои са влезли без да знаят, а други знаят, че са влезли в тази школа. Религиозните хора казват, нам не ни трябват много знания, тоест ние без окултна школа може да минем. Това подразбира, че те несъзнателно ще минат тази школа. Някои хора я минават съзнателно, а други несъзнателно. И ще ви кажа защо. Страхливите ученици ги прекарват през моста вечерно време да не виждат, а безстрашливите ученици денем. И на страхливите им турят превръзка. И когато някой каже, не може ли без тази школа, аз казвам, може, но с превръзка, а може и без превръзка. После правилото казва, че ние не искаме много. Напротив, много малко изискваме. От всеки един ученик искаме да отдели на ден по един час време. 7 деня по един час от деня, 7 часа работа и то този час от времето, което ще прахосваш някъде, да посветиш на твои занимания. И този час ще го посветите съзнателно, от любов. Пак ще ви кажа, ако вие работите без любов, нищо няма да ви ползва. Правилото на Божествената окултна школа гласи, че знанието трябва да се добива по закона на любовта. Добиеш ли едно знание без любов, то няма да те ползва. И апостол Павел в посланието си към коринтяните казва Каквото и да направя, ако е без любов, нищо не се ползвам. Ако го направим с любов, ползваме се. Сега в тази окултна школа вие ще се запознаете с всичките религиозни системи, положения, закони, защо са си явили религиите, при какви условия. И така нататък. И тогава няма да има тия ни разбори дали ние сме на правата или на кривата страна. От окултно гледище ние друго вече разсъждаваме за правото и кривото. От становището на окултната школа съвременното право е безправие. И когато някой ви каже Няма ли право? Право, вашето право от окултно становище е безправие. И следователно, за да имаме едно правилно схващане за тази велика божествена еволюция на нещата, трябва да имаме той истинско познание, истинското разбиране и тогава ще може да разглеждаме въпросите философски. Някои въпроси може да ги разрешим много лесно, а други въпроси оставяме без отговор. Защо? Защото във всяка една окултна школа, всеки един въпрос трябва да се разгледа на своето време, а не безвреме. Има въпроси, които се задават без време, Задава се въпросът, има ли Господ или не? Този въпрос е ненавременен. Има ли бъдеш живот или не? И този въпрос е ненавременен. Защото за мен, аз, който живея едновременно и в този и в другия свят, ходя и се разговарям с всичките ангели, ако ме питат, има ли ангели? Аз си мълча. Някой ще ми убеждава, че това е глупаво. Аз пак мълча. Виждам кое е глупаво. Ама ще пита някой, ти виждаш ли това? Ами ти разбираш ли това, което питаш? Колкото ти имаш право да се съмняваш в моето виждане, толкова имам право и аз да се съмнявам в твоето разбиране. А две еднакви величини в две противоположни посоки една към друга се взаимно унищожават. А виж, зададени такива въпроси в окултната школа, как да живеем, как да подобрим живота си на това, може да се отговори. Окултната школа отговаря. Как да обновим своя живот, как да развием ума си, как да очистим сърцето си, как да развием душевните си сили. На всичкото и се отговаря прямо, дават се методи. О нези, които влизат в школата, трябва да знаят, че те са ученици. А ученикът трябва да бъде без предубеждение. Той трябва да бъде чист, като опрана дреха. Само старите хора, които са живели дълго време в света, казват, човек не трябва да бъде глупав. А от окултно гледище ние предпочитаме да бъдем глупави в известно отношение. Та всеки един от вас трябва да напусне своите предубеждения. И ако от това, което се преподава, не се постигнат резултати, той сам ще си прави своето заключение. Малки, микроскопически опити, големи работи няма да правим. Ще ви кажем да посеете едно житно зърно и после ще ви питам Израсна ли? Израсна. После, колко зърна даде? Озря ли? Реално ли е това зърно? Защото той, което става с едно житно зърно, същото става и с 10 милиона такива. Но няма да очаквате изведнъж резултати. Някой, като влезе в школата, мисли, че ще се изтегли завесата и изведнъж всичко ще се оправи. Който мисли, че ще се вдигне завесата изведнъж, аз го предупреждавам, да не си губи времето. Тъй, защото ще трябва да се разберем. Да не кажат някой, ама аз какво мислих. Ако мислите за големи работи, аз ще ви покажа място, къде да отидете за тях. Там много се добива. И тъй... На първа ръка ние ще пристъпим да проучим основно човека, сегашният човек, тъй както е, да го проучим в тази му фаза, с тия сили, които се развиват в неговия организъм, проявяват се в неговия ум, действат в неговото сърце и се реализират в неговата воля. И след като проучим човека по този начин, ние ще пристъпим тогава в друга една област, по-широка и по-приятна. Проучването на човека в някои отношение е приятно, а в друго отношение неприятно. Когато проучваш неговите отрицателни страни, е много неприятно. И всеки ученик трябва да бъде много смел и решителен. За да проучим човека, това е трудно нещо. Ще ви поставят в една окултна школа и ще ви покажат положителните и отрицателните страни на вашия характер. Тъй, както пред едно огледало, да си видите, мислите. И при един такъв изпит, не знае, но температурата ви ще падне най-малко 35 градуса под нулата. Ще изтинете и ще ви се да живеете. И зато и в старо време много ученици са полудявали. Но ние няма да направим това. В тия школи, дето много се дава, човек излиза или с много ум, или безум. То е хазартна игра. А методът, който ние ще употребим е един от най-безопасните. Но като казвам безопасен, да не мислите, че лесно ще минете. И тук ще заложите ума и сърцето си. Там си има долапчета и ключове и всеки ден, като кажете «Искам сърцето си назад», може да се отворите, когато искате и да се вземете ума и сърцето. А другият начин, дето много се придобива, то е в друг клас. И тогава, като свършиш училището, ще дойде великият учител, сам ще отвори. И ако ме попитате за съвременните подлодели хора, смахнати хора, защо са такива, те са все ученици на такива школи, не са те. На първо време ще турите в си мисълта, трябва да свършим училището по който и да е начин. Религията казва, трябва да вършим волята Божия, а ние казваме, земята е едно училище, и то трябва да се свърши по който и да е начин. Сега, кой от вас може да чете хубаво? Да се почитат темите. Брат белят ги чете. Сега ще определите една комисия, която като прочита всичките работи, да изважда нещо общо. От всичкото и ще извадите най-важните работи и ще направите едно общо определение, кой е най-добрият ум. Може да започнете от там умът и неговите връзки с материалния свят, разните му качества в природата и така нататък. Кои ще влизат в тази комисия? Може и вие да се определите за вас, 14 най-доброто число – 7 братя и 7 сестри. Вие ще си ги изберете. То е вече ваша работа. Мълчание Тогава аз определям братята. Толев, Белев, Ручев, Русев, Радев, Коен и Радославов, а от сестрите Недялкова, Здравка Попова, Спиридонова, Стоянова, Динова, Лелегина и Банова. Сега тук се иска вещина да се извадят важните мисли, защото той общо определение, което ще направите, всички ще го проучите, и всички ученици ще си го препишат да го имат. То да бъде нещо красиво, ще го прочетем тук и ще го турим на гласуване. Да видим, одобряват ли го всички? Тайна молитва.